ثم يودني الفلا هذه الله اشهد ان لا اله الا فإلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا الله اتقوا مهبتي الله, الله مع الذين اتكاروا. فالذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلم الله الملك العزيز الألام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرأ القرآن فاستميوا له وأنسفوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام i poštovana vraća Islamu. Mi ćemo u današnjoj grupi govoriti o nekoliko aktualnih stvari, ali ja ću prije nego dam nekoliko zaključaka i citiram bar hadis, da navedam jedan primjer iz naše islamske, časne i lijeke prošlosti, spomenuti samo jedan primjer jednog Azhaba jer izme kad Islamu, govorimo o onome koji je pokazao kako se živi i radi i djeluje, to je poslanika i, i prva generacija muslimana, koju je Allah želešanu učinio da budu učenici, pomadači, poslanika Muhammeda, Salomahu, Alinu, Saddam, koji se nazivaju ashabi, to su njegovi časti, plemeni, ti drugovi, koji su islam nosili, pronosili, širili i pokazali nama kako ljudi od krvi mesa mogu da žive i prežive ovaj dunjavu. Kako da žive, da ne umru od vladi niti od bilo kakve druge jadi, a da sutra dođu pred Allaha čista obraza, čista srca, ponosni i da ga budu tako ugledali i posmatrali. To je generacija koja nam pokazuje kako i mi u ovom vremenim prostoru možemo i je svoj život, da ne budemo ni poriženi, ni da budemo postiđeni, ali sutra pred Allahom budemo onako svijetla, obraza, uzikuta, čela, stajana. Oni su imali teža islušenja od nas, pa su i prevazišli. E zato mi, gledajući u njih, moći ćemo sebi naći nekakav kut, trasirati i definirati onaj kut koji nam odgovara ovoga danas i sutra u našoj budućnosti. Zato ispomenuti prvo jedan primjen, a vi ćete iz njega vje slavnosti učiti o čemu danas dovolimo. Naime, brojni učenjaci u svojim dijelima spominju nekoliko važnija shava koji su uradili brojna shava. Imaju onih koji su daleko poznatiji u odnosu na onih koji su manje poznati. Svi su bili vrijedni za sve poslanika, ali je sam vam rekao Ashabi kenu džum, moji Ashabi su kao zvijezde za kojim potre neke nećete zamotati. To je društvo koje je u kolektivitetu napravilo jedan takav idealan sistem vrijednosti da mi danas samo možemo o da sanjamo. Ali, vjerujte, možemo i da te vrijednosti i ukomponirati u svoj život, jer to nisu bili meleki, pa da kažemo, oni su to mogli izvesti, mi danas ne možemo. Možemo i vi to. Možemo i vi, jer danas je toliki broj našli ljudi, povodajte, pametni, naši mladića pametni, stasiti, vrijedni. Ništa nisu bili vrijedni oni na arabanskom polotu, oči od nas braću od raza, niti danas od ovih araba koji žive u raznim zemljama. Ali je vidite vremena, ili šeitan, ili mi sami svojim doprinosom, ili komunizatori, dušnani, i sama radili na to da nas odvedu od naše časne vjere i od te prave suštine života zašto smo došli na ovaj svijet. Zato ćemo samo citirati e, ovaj primjer koji se navodi u brojnjim Je li ma hadis kim je li ma sati ubrojeni je li ma našli veliki biografa koji su pisali u toj časnoj grupi asada koji je bilo stotinu i nekoliko hiljada sto i hiljada nego sto i 14.000 jedan od njih samo što smo danas sa nemamo vremena nažalost stojimo bismo moglo napisati hiljade tomova što je napisano na srpskom jeziku mi ćemo samo danas jedno spomenti a to je sa ididni amit al-jumehi Jedan veliki Asad, čovjek koji je bio svjestan svog položena na ome svijetu, čovjek koji je bio odgovoran, koji je bio karakteran, koji je bio pošten Ustavom kao i svi drugi Asadi. Kada je Adret Joner došao na vlast, postao Halifa, on je naravno imao svoje savjetnike želio, i saradnike, je želio da je njegova država funkcionira na najbolji i mogući način i onda je zabirao one koji su sposobni a svi su oni bili podobni, su bili vjernici, muslimani, vjerovali Allah i su dnjeg to vjeri, oni podobni. E podobno se uzima potome jer vjerio Allah i su dnjeg dana i i su dana. A onda se uzima koji je s posao i određenu funkciju, kao što kaže poslanik alai sallam, iza muskid al amru ila ulajiri ehli i fan tazirisa. Ako se povjeri, nešto ljudima, zašto oni nisu, očekuju sudni dan. Jer će da to vremenom oni izvjetopirati sve, da u primama na gunjalu Kome je prepušteno da vodi zemlje i države? Najopičnijim debilima često. Pa zato i jeste ovako stanje. Ovo ovaj haos u kitom svijetu. Dakle, mi ćemo napraviti takve kako bih rekao u zapravo sisteme, u životu, da će sama Zemlja, sam svijet, sama atmosfera, sam kosmos da padne i probleme zvarajući nama na našem odnosu koji ću oni uspostaviti. I tako je poslanika Isl. najadio svojim vredovstvenim hadisima sve tu tam čini ne kad bi to radio bi čao to kad se pojavi to bi čao to na doraće to bi čao to kada budete voljeli domljanu i bojali se smrti vi bi ste biti kao narobićnja ona prašina ajoni narobićnja tamo na fjera no na pralas i vode koji će neprijatelji baš kako hoće pa će se neprijatelji pojesti kao da usaham ja lako se pojede vidite da nas ima milion Miljarni, dvjestati na miliona moslimana, mi to odlišna pjena koja nije, ništa u Sanjvora, pogledaj se da radi u Libiji, da se radi u Siriji, niko ništa ne može da uduzme i svi drugi odručuju otavljeni nama, moslimanima, nego mi sami osebi. E, to je rado. Ovoga ću sada govoriti zato što nema oni koji su definirali svoj stav u životu na ovom svijetu, zato što nema pravog odnosa, zato što nema pravog suodnosa među nama, zato što se ne postavljaju ljudi na pravo mjesta koji su zaduženi, zato je da Allah daro lani. Allah je svakom daralo nešto. Nekom je da piše poeziju. I kad godinom, da 50 godina učio nećak napraviti jedan stih, ne možeš jednostavno, nije ti olako darilo to. A zato je te ti podario mišice, pa moraš da baš i stana na sramena više od na pjesnika 10 puta. Nimi si ti za ti poeziju, ti si zapadan, kamen na sramena. Nepromiđao da radi u kamonom, nekom je dao da diže tegole. Neko dao da trči na 100 metara, kože ga stići ni pet rej sulema, je li tako? On nije dao da trči na sto metara, stići, tako, na na metara iti na hiljedu metara, nije mi je dao drugo. Ono to mi sako mi je Allah dao jedan određeni dar. E sad mi treba da prepoznamo taj Allahov dar onemu i da kažemo, to je taj dar, ti si za ovu funkciju i ti si za ovo mjesto. I onda se stvari poredale i kodki se u tom sistemi mozajku koji Allah gdje stvorio na ome svijeti zato ćemo odgovarati da ću svi na sudnje danu. Ne možeš ti reći sutra šta da briga to mi im biti u presjenih državi. Odgovarati ćeš i moraš i ti da utičeš koliko možeš ko će sutra da te vodi i da predodi. Ne može čarav biti, ne može svijet bit ne može bagav, ne može debil, ne može medicne njatović, ne može čakit, mora te vodi onaj koji sunjeg dana i onaj koji gleda samo do kabura, čatiri samo do kabura gledaju, jer na to ne kape gdete vodi, danas, vodi danas vidite što više pokušavaju da riješi recenski probleme u svijetu, one sve više padaju u haos kataklizmu, videli se, samo Allah malo spusti snijega više sad u nalu stane <gled> da Allah kusi još kad mu šta bilo samo kusi malo snijega bilo snijega koji se topi Što mislite da Allah počne i to ne želje da pušta s neba, ko bi vam pomogalo, koja to žemlja može se očuva? Prema tome, što mogu ovi ljudi da da urade, realno? Jedino to Allah može da uradi. Zato spominjimo ovaj primjer, primjer nam nam nemojte tešen mesijek više nego da ga počnemo spominjati. Dakle, ali vete, on je kada je postao halifa, on poziva Naj, ljude za koje smatra da su određeni za određene funkcije, da mogu da ih obnašaju, da zaista stvarno da budu kompetenti za to i da ih stvarno odrade. Nedodajući na rodbinske odnose nikog što je s nekim možda bio bliži kao prijatelj ili ne. Tako sam se u svima I trebalo je da pošelje čovjeka da bude namjestnik u Homsu. To sam namjel izravo u ovaj primjer se spomnije grad Homs u današnjoj Vidjeli ste gdje ovi debili i ovi zločinici poput Bašara Lasada, posle njegov oca koji je Ham uništio sa 30.000 stanovnika, uništio za jedan dan sa topovima i tempovima, davno je to bilo. Ima nekoliko koji se, se sakluju Kabure, zakopali su Kabur i tako preživjeli i ostali i govorili nam kako se to desilo. Čitav grad, evo to ponavlja danas sa Homsom, i sa Hamlom donedavno ovaj Bašarela sa njegovu sinji, isti I kao i njegov otac. I vidite kako ga svijet pomaže neki koji su licem jer i dan danas ubija svoju djecu, ubija. A zašto? Zato što pripada drugoj ideologiji, ne pripada istinom i pravom islamu, kao to znate. Zato mu nije ni stalo ni da očuva muslimanu, ni da I Islam. E u tom Homsu tom homesu kome se nalazi kagur čuvenom Halid ibn Velidah. Najveći stratega što ga je ova planeta nosila na zemlji. Najveći vojni strateg koji nikada bitku nijednu izgubio. Tamo se nalazi kagur ovog časnoga shaba Halid ibn Velidah. I u tom homesu, za taj homes šaje halifan Omer ibn al-Khattav, svoga prijatelja, poslalikovali samama shaba, Seida ibn Amir al-Dunahija i kaže mu tebe ću postaviti za namješnika. Alko koja je to funkcija? Koja je to, koja je to čas? A ova njega moli, nemoj tako ti Allah, Halipa mene. Nemoj me u tako ti Allah. I tražiti. Halipu kad on kaže, ni pošto mene. oni kaju, ti iš najbolji od nas njega izaberu. A on kaže, ni pošto mene. A kad ga izaberu, onda kaže, ljudi, kad ste joj već napjerali da budem Halipa, viško, u njih si morao otjerati nekoga za privati vlast. A on nas ko hoće da privati lovac, on gazi on garzi, ako treba se kolišivo da dođi na vlast. On će ubiti, drobiti, smamiti, potplatiti, pogledaj. U Americi samo može pobijeti on neko ima oliku lovu, koji ima dobar lobi. Nema šanse da pobijeti običan Amerikanac, onko bio najpomjetniji na čitavom kontinentu. Ne, samo ko ima novac, ko ima lovu, ko ima lobi, a poslu ko lobi koji vlada svijetom. Tako je gotovo po čitavom dunjavu korijetio djeti da naredi, da, da probura nekoga, a da se onko nećma. Tako se vama neće upražiti, ako pogriješim, spriječite me, ako ne možeš da dođeš, sadljom ono Znači, kad krenem nešto loše, udarim, osjećam mi ruku, jer to za mene rahne. Kad mi ruku osjeća, da ja nešto loše mi ne uradi. Vidite, to su vladari koji nisu došli da čopaju da uzimaju. Njego su pošli tako u narodu, da budu sedli za taj narod. Samo pogledajte ovoga primjera. Seidibni Amir ja džumehi moli Halifom, um, kaže, te nećete, mene ste ubacili, u ovu odgodornost, Boga mi i mi podnijeti sa mnom, tere, ja ne mogu biti u Homsu isto vrijeme, ima ti gudeš. On um, kaže, da te čapa, u red primiti ću. Halifa mu um, kari odreći platu, tako vidi, na mjesecima solidna plata, da možemo ono da živi preživljava, a njemu kari, seidibni Amir, šta će mi plata, noj Halifa, šta će mi plata, noj ono što dobijam iz državne vladajne kao i muslimani meni je previše, šta će mi platit, šta mislim, nije će platit čovječ. Ono što dobija puna što bi negdje mogla neki, svi dobijao nekom socijalu i on je dobijao koji je svi muslimani od iz onih fundova od džekijata, sada fitra, kvažne, on je meni više ništa, niti to ne mogu da potuši. I onda je odšao i bio je gore. Jedno vrijeme, nakon izbija vremena, dolazi delegacija jedna iz homsa u mediji, Omeri dočekuje kar i dođu premalo da razgovarjam, oni dođu. On se interesira da vidi kako njegovi namjeseci radi, imali pritužbi od strane naroda. Kod nas ovih niko ne kada pritužbe naroda. Evo samo sluškuje što ovih pući na vlasti krajog i drugima. Vita Alipa nes, nesu šanji, nego delegaciju koja došla u Medinu, vjerojatno u vrijeme, hađa ili drugom klipom, poziva i dođi se kod mene. Kad su došli, pitaj, imate li vi šta reći o svome Namisni. I onda oni kažu na njega neke pritužbe. I ono je to zabilježio. I on da osjeti taj homes. Ali onda pita, Deni, vi sada napravite spisak najvećih fukara i sirotinje u vašem homesu i okolini u današnjoj Siriji. I ostavite ovdje, ostavite da vam možemo pomoći toj sirotinji. I oni su napisali od te šest najvećih fukara u svom mjestu u grad veći od Zemcije Dobro i sa svojom okolinom. To je kao naš kantor, jer bio kozak kantor od tako nanisi. I danus pisat pješest ljudi na prvo mjestu je Zaid, Idmi, Ahmed, Aljumahid. Prvi na listi i siromaha u tom gradu. <laughs> I sad ba nipom misli da to neko drugi isto, ima i noje kao ono. Pa pozoveo je ljudi i kaže, izvijemite, da mi recite samo, ko je ovaj Sa'ih, Ibnja, Amirom, Džumahin, ko van je on? To mi su neki sirotar, neki, znate ono, čovjek koji nema ništa, kot kće. A kaže, to je naš namisnik. Čekajte, ljudi, namisnik najsiromašnijim, kaže, jesi njega su zato stojali na prvom mjestu, najsiromašnijim među nama je naš namisnik. A Lita je, kaže, zaplakao. Susne su obili nigu u brade. i onda je Državno vlaga je muzeo hiljadu zlatnika, hiljadu dinara, to je zlatnik u Arsman koji je bio kovanca zlata. Hiljadu zlatnika je rekao i drugoj sirotniku nešto od ovih siromaha koji do zlatnika, molim te, ovo ćete namjesniku otići, posalamiti ga od Halifije Omera i predati mu hiljadu zlatnika, neka se malo oporavi neka se okrijevi. I kad su došli, oni su odstavljali to sirotniku odmjeli ovome namjesniku i dano mu hiljadu zlatnika. Kad su dali irene glavnike, on je, kad je otvorio kesu, vidio koliko mu poslao i rekao da on to troši za sebe, ne za druge. On je ustao u kao da mu je sve pobijeno, kao da je zemljepres nastalo, kao da smak svijeta dolazi. On je ustao u drži se za glavu i viće inna lillahi wa inna ilai građi unu. Inna lillahi wa inna ilai građi unu. Svi smo Allahovi, svi se njemu vraćali. Mi tu izgovaramo kad umrije na neko ili drugima, da kažemo čovjeku ne moju se stiraći, budi strpli, svi smo Allahom, svi ćemo se njemu vratiti. On poda mu je sve pomrlo, ide popući, žena kad je čula, iza ti iz sobi od afe kaže, šta ti bi, šta ti bi se ide? Kaže ženo, propas, propas! Kaže žena, kako, pa što, to je bilo? Nedoala da nije, pa isa, ona je umru. Kaže žena još govori, još govori od toga. Kada islamska vojska izbudila gdje na frontu, ne do Allaha, kaže žena, još gori. Pa zar ima isto gori od toga? Kaže imam, došao Dunjalup da uništi moj ahiret. Došao, donije dunjalu mi Dunjalup da uništi moj ahiret. Žena kaže, Pa šta bi čoveče spasala se kad je učitelj pomoći na ne znam čemu se radi. Kad hoću, e revolti kada uhida duva i ka sad je manje keša ljudi ma, što nosi dio do počarsita. Odma pogodi s romakom, samo nastavlja u da preči. I tako je dio i išo sudali. Ali to dolazi za toga vrlo brzo u Homs, posjetio je Sham Siriju i građani ga dosta opet i pita, oni kad imamo četiri do našega na Dobro kaže, to ćemo pitati pred njim. Vidite kako Halifa postavlja pitanje, ne kao ovi svjetsni policajci danas. Samo neko kaže, obtužen je neki muslimani, odmah ide u Patanamo. Kod Omra Vidite, prave, He, prave da su u Americi i Rusiji i ovim zakonima, Licefera i Brisa. Evo kod muslimana. Nema da on sad pita ih, a da ne sluša njega. Su oči i nanjesnika i sve ove građane. Kale, dobro, pitat ćemo, ali ono iza lijeđa. I onda kaže, eh, imamo četiri obturbe na te. Da čujemo ljubi. Koja je prva obturba? Eh, Seidom ibn-Aliqom. A oni kažu, Halifa, on nama ujutru ne izlazi rano, odmah iza saba, a ne dolazi u Mi dođemo njega, a nekad još nema. A onda Halifa kaže, da čujemo Seide, šta je razlog što kasniješ? A on kaže, Halifa, Ja nemam sve stala. boga da imam slugu pa da mi on sve namjesti donese vodu, sredi pripremi za djecu što treba, nego ja ovdien pa na utak sabah namaza sve obavio, donesen drugo pola, al baš donesen vodu da žena voli djecu sada pripremi. Kad to završim onda idem u dilafon, do mina, do novo mira tara. Kaže Halifa, dobro. Ko je tu kaže navečer kad uđe u kuću niko se ne nalazi, da dok ih i dupa i tamo kuće ne izlazi. Ne, to, to ne rado. Kaže, Halifa, ne ja to govorio, kad mi već učite za jezit, moram da vam kaže. Ja sam dan podredio ljudima. Što god njima treba, ja sam čitak dan Od sada, a znači, do jacije. Tu sam stalno s njima. Što god treba, ja ispunjam. A Boga mi kad dođe noć, onda ja svom se Allah odredam. Ne dam nikom da mi smije. Onda sam ja u na maržu, onda sam ja i ja ne pregidam, ne pregidam, onda se posvjetim ovako, dakle dan kod redio ljudima, a, da, a noć posvjetio ovako i onda hoću da, da, da njemu se predam i odam karbi halifa dobro. Treći je karbi, šta vam još da nije dobro, kada ima mjesec na jedan dan, njega njema nikako u bilakotu, nikako ga nije. Jer tamo nije bilo subote i nedjeđe kod nas, u njih svaki dalje Halifa na radno mjesto. Ali jedan dan mjesečoga nema, pita Halifa šta je to na kaže Halifa, ja imam samo jednu Halimća, jednu, jednu odijelu, jednu, djelu, jednu Nema dvije kada mogu zamijentano pa otići. Ne, se izbrlja to, toliko mjeseče dana, mogu više nositi u i tu odjeću ja se zakvorim u kuću, operim, malo stavim tamo na proze suše, a ja se držim umokran u neki čašćak, menom čine iza. Samo jedno odjeć ima, namjesni, ima jedno vijelo. I kad se ono osuši, da ja ga obučem sutra, pred ljude izažem. I četvrto, kaže, koja je primjedba, kaže, nekad mu se obratimo, i kad dođu, i ovdje da on osvuta, ništa on nas nesuša, mi njemu on, ko negdje skroz oblutao. Kaže, Alipa, šta je to? Namjesniče. Kaže, to je, onaj moment koji sam doživio kao idolopoklonik, bio sam mladić idolopoklonik i u Tanaimu pored neke da su muslimani već preseli Medinu, bio je jedan musliman koji se znao u Hubej ibn Adi, radijelu lahu talanu mladić, koji je volio Allaha njegov poslanika alaih salam i htio je da ide na hidžu, ali su ga idolopoklonici uvati, mučili i htjeli da ga ubiju. I kaže kako se na oko njega, napravili čitavu frku i galavamo, mi smo djeca i omadna se sabrali, ja sam ih ubedi njima, tad bio mušik, nisam bio on ali sam doživio i vidio to ubejstvo ovoga ubejba i dnja Dija. Koro su do otopan, iskeli udarati, prebijali ga, se živali njima, na kraju kaže, kaže, iskeli da ga ubiju, kaže, dopustite, samo ako mogu, da planjam dvare, kaže, to bude, moj opet, kaj je sad njavako, oni su upustili planjam dvare, kad... Oni je kvanjao, kažem, vrlo brzo, nije sporo, brzo kvanjao. A kad je završio pedal salam, rekao mi je, tako mi Allah, ja bi uživao ovu namazu daleko više. Ja bi sase skroz prvih karmu raspeknezi u tom namazu, da se nisam bojao da ste vidi, neće vidi kukavice, neće da gine joj padamio da što više ostane u namazu. Zato sam namaz brzo kvanjao, ja bi njega dobro razlukao, da nisam se bojao da ste im prigovarati. A onda mu kažem, slušaj, Tebe ćemo sada ubiti, a zar ne bi ti volio da je ovdje poslanik pa da njega ubijemo, a da tebi ostavimo da ti živiš u svoje tornice. on kada, tako mi Allah, ja bih volio da mene ubije a da Muhammed sallallahu alaihi wa je sallam jedan trne do, do takve. A tamo da ga trne u vode. Ako bi njega trnu ubo, ja bih volio da njega dam životu. I onda su ga ubele. I kaže ovaj, dakle, Sayyid i znači, Amir djunahi, ja sam bio prisutan. Bilo sam ušik, nisam reaguo i kad mi naopadne taj slučaj u toku dana nekada, kad se sjetim, ja ne mogu više, ja nikom neki ne se, šta će Allah sutra reći za to? Jer sam mogao njega spasiti taj dan, ne mogao reagujet, jer sam mogao bar kritikovati ljude. Ja sam čutio koji ostali do pokojnici i u živom bistvu tom na dječaku i nije ništa krivio samo zato što gime ovaj, to voli svoga poslanika alaihissalam. I kada je zato ja nekada izadim ne mogu, uopće ne čujem što mi drugi govore, kad se sjetim tog momenta i strašim se i bojim se pred što će sutra Allah dati kao što Allah kazi Kur'an Kerimu وَيَوْمَ يُوْفَهُ فِي سُورِ فَتْفَزِيَا مَنْ فِي سَمَا وَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَاشَا أَلَّهُ وَكُلُّنْ أَتَغُوا دَخِرِينَ Kazi Allah Kada dođe taj dan, kada se u sumru, u rok puhne, u ovom trugu, čuvenu, i kada svi na nebesima i na budu na smrt preklašeni, znaš ono, eto da umiriš, na smrt preklašeni, šta misliš kad se taj dan kojavi? Illa maša Allah, osim onih koje Allah sačuva. Hrojni muhada, onaj ufeseri kažnost odnosi šehide, on veći osjeti taj moment, a kullu neku dakhiri ishija poniženi zapamti te u grada lako se prsti na ovom svijetu pred Allaha kako on im roh dolaze se poniženi dozvoli da poslije što se bio i ono sam ti ho da napomenu ovo na počeci vrijeme vidi misle koje uvijek on tam reko prije pa ju smanjuću budu, evo odajemo malo halalite znači samo da završimo, vi sami možete izvjeti zapiske, ja sam mislio par zapisaka izvesi, ali ovdje nadavljena misli vi ste sami da si zapiske pogledajte, kako se postavlja na vas, ko se postavlja na vas koliko ljudi rade na vas koliko su spremni da življuje za vas e otudar mi moramo sad praviti novu paradigmu našeg čovjeka ovdje, ako želimo da odravimo svoje društvo i su neko među nama. Allah je dao do ovaj narodima pošteni ljudi, iako tamo je televiziji, slušamo o polucima, ali oni samo o iznose, ali ima i pošteni ljudi. Vi ste vidjeli, evo dan danas, nijedan omak, niki djevojka, niki djete koje je ugroženo sa 250.000 eura, odljenu kluća, odljenu bubreg, odljenu srce, naš narod zakupi. Ne daju to ni druge zemlje, ne daju to nekih velikih fondovnih neki stakva. Uglavnom, to daje obični narod. Znači, narod je bolji od onih koji predvode. Prema tome, narod je moj, virati one koji su pošteni, koji su pravi na svim mogućim položajima. I kritikovati one koji su za kritiku, kao što je Omer došao da kritikuje. Kada je to bilo završilo, znate što je Omer rekao? Hvala Allahom, koji nije hitrisao lijepo sjećanje, lijepo mišljenje o ovom bratu, sve i divno Amiru Džumevinu, kakvi su čuo opravdanje, on je bio zabivljen vidio da je da čovjek nije nigdje pogriješio. Omer ono je bilo pravo što je pravog čovjeka postavio na pravu funkciju. E sad, da li mi oni koji postavio na funkciju, potvodimo potvoje, da vidimo neku analizu? To je pitanje. Da li potvodimo pod analizu vidimo? Jesi to stvarno stvarno ono što se od njega očekuje? To je Beti Omer radio i na kraju i iza toga. Ponovom, kada je to vidio, vidio da je Siromašan ostavio još hiljadu zlatnika. A oni drže bolje rekao žena, A žena dali, on malo dali, pa mogu se ono u slovu platnika, da nam služi, da ono malo slobodiš, a on kar je, žena, da damo jednome zajedno, bale nam on, više što koji vrati. Koji, koji si vrat, malo bi što Allah, hajde damo Allah ovo hidadju pa da nam on više više vrati. A njemu treba najsiromašniju hupsu. I žena prave slavnosti, podijel i ono, vidja, zlata, bespona u dobro. I oprije to su najsiromašniji, a predvodnik naroda, a to m Neka na da sa angele se ugledamo na ovakve ljude, a ima takvih od nas albaj da u dobri robova samo ih treba pronaći, treba ih zabrati i treba videti koji su skromni vidim nama, a ne onih koji trče preko lešiva, da dolu do određeni položaj. Molim Allaha Želešanu. Da nam ukaže na lukaže na pravi šipot u tunelu ovo gdje se nalazimo da pomognemo našim braćima posebno u Siriji koji su ovih dana velikim sučenjima vraćamo je uste dole kad god možete za njih to je ono što najmanje možemo učiniti al to je to je najjače oružje koje imamo na u, u nauci je naš republica opozicija dola kada poslanik Alicuman e to avs na dola je vjeru što oružje Iskreno zamoli Allaha za šalove i pomogne. Znate mi dobro kako je kod nas bilo, kada je bila srebenica u pitanju Sarajevo, horažda, bihač, koji su kako su dobe učene. I Allaha je to sačuvao. ni on sačuvao samo zbog naših mišića i oruđa. Mi su ne bi mogli urati da nije bilo doba, nekih pobornih, dobih ljudi. Uči se, moja, ne znamo čija će doba biti primljena. Allahu subhanahu wa ta'ala, mugu čitimo da se čupaju iz ovih pedasstočja u kojoj su naše zavi nepravde, iz ovog terora u kome se nalaze, a nadsačuva od isušenja u budućnosti i nas i našu djecu da žive u skladu sa našim vjeri i dinom, kul ka li hada wa sakuna li walikum, wa sallallahu 'ala muhammedin wa 'ala alihi wa sahbihi dain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah li hada al-kamil, wa s-salatu wa s-salamu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 إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَبِلُ وَلِيْسَانِ وَيِيْتَاهِذُ وَكُرْبَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى وَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيَ إِذْكُمْ لَأَلَّكُمْ تَذَكَّنُونَ